و كل بدعات ضلاله ضلاله في النار قنف الدين رحمني و الله وقفنا عند المسألة السابعة وهي الاستبدال بمعاليه عن القوة بيانه والحق. kita masih pada masalah yang ketujuh dari masalah-masalah jahiliyah perkara-perkara yang terdapat pada orang-orang jahiliyah yang kemudian diselesaikan dengan datangnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan dalil, menjadikan alasan bahwasannya orang-orang yang memiliki kekuatan baik dari sisi harta, kekuatan pikiran, kecerdasan, kekuasaan, mereka itulah orang-orang yang di atas kebenaran. Ini barometer dan ukuran dari orang-orang jahiliyah. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahasanya kenyataannya al-waqi' justru berbeda dengan apa yang mereka jadikan hujjah dan jadikan dalil. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surat Hud kemarin ayat yang ke-27. Ya. Bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Nuh Alih Sallam mengatakan kepada Nuh, wama nara womanaratab'aka illal ladzina hum aradil nar balial dan kami tidak melihat wahai nuh alaihisalam orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang datang dari kalangan orang-orang yang paling hina di antara kami kebalikannya orang-orang duafa orang-orang lemah justru yang mereka mengikuti dakwahnya nabi nuh alaihisalam orang-orang yang memiliki kekuatan orang-orang yang memiliki harta yang melimpah Memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, jabatan. Justru mereka yang menentang Haji Nabi Nuh Muhammad salam. Begitu juga tak kala perkataan Hirokel kepada Abu Sofian. Bagaimana Hirokel bertanya kepada Abu Sofian, "Asyrafun nasiyat sabiunahu an du'afa?" Apakah kata Abu Sofian? bal du'afa Apakah yang mengikuti dakwahnya Nabi yang kamu khabarkan itu, wahai Abu Sofian? Orang-orang yang Memiliki kedudukan Orang-orang memiliki kemuliaan di kaumnya Atau orang-orang yang lemah Yang mengikuti da'wahnya Nabi itu Kemudian kata Abu Sofyan, Justru yang mengikuti da'wahnya Nabi itu adalah orang-orang yang lemah Orang-orang yang lemah Maka istidlal yang demikian adalah istidlal yang batil Yang salah Kemudian perkataan Salih Al-Quran Habibullahullah Ta'ala Fahau la'i a'fahumullahu minal kawwati syai'il azim wa hum kuffarun wa lamma ja'ahum anbiya'uhum ightaraw bima 'indahum min al-quwwati wa min al-tharawati wa min al-abhati fa takabbaru 'ala ar-rusuli al wa baqaw 'ala al maka mereka orang-orang yang telah diberikan karunia diberikan rezeki yang melimpah diberikan ya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekuatan yang sangat besar tapi mereka dalam keadaan kuffar dalam keadaan kafir ya, mereka adalah orang-orang kafir maka tak kala datang kepada mereka nabi-nabi mereka mereka tertipu terperdaya dengan apa-apa yang ada pada sisi mereka berupa kekuatan berupa kelebihan harta yang ada pada mereka berupa kemewahan yang ada pada sisi mereka Ya, berupa kekuasaan yang luas dari sisi mereka. Kekuasaan yang besar. Maka mereka bersikap kibur. Angkuh sombong terhadap para Rasul yang datang kepada mereka. Tertipu dengan keadaan mereka. Saya sudah hidup cukup. Kenapa saya harus ikut dakwah kalian? Saya sudah hidup berlebih. Mengapa saya harus mengikuti tata aturan agama? Naam. Wagah kau ala syirikim dan mereka tetap terus menerus di atas kesyirikan mereka. Walam yatbil wal hukm dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Gururan ya. disebabkan ketertipuan yang ada pada diri mereka dari kekuatan yang mereka miliki. Gurur, tertipu mereka. Tertipu dengan kecerdasan dia, tertipu dengan ilmu yang ada pada dirinya sehingga merendahkan. Meremehkan saudaranya yang lain. Tidak mau menerima kebenaran. Ya, tertipu. Dan kemarin juga sudah kita singgung. Ya, bagaimana orang-orang yang tak kala dia memiliki hajat al-masah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memberikan apa yang dia minta. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah memberikan ini semua disebabkan karena ilmu yang ada pada diriku. Tertipu. Dengan kecerdasan yang ada pada diri. Hatta inallah zikraan adin anhum teraw bi kawatim. Tanpa kemudian Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan terhadap kaum Ad bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka, terperdaya dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Wow kalu dan mereka yaitu kaum Ad mengatakan man ashaduminakawah? Siapa yang lebih kuat diantara kami? Ya tidak ada. Menurut anggapan mereka. Dari sisi kekuatan fisik mereka orang-orang yang tinggi besar. Dari sisi kecerdasan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Awalam yarau tidakkah mereka itu mau memperhatikan anallahan alladhi khalaqahum dhalalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Huwa asyaddu minhum quwwah dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar." Lebih angsung kekuatan yang daripada yang mereka miliki. Fiber. Sombong. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih cerdas daripada saya? Siapa yang lebih alim daripada saya? Lupa dia. Bahasanya Allah yang menciptakan dia. Allah, Zat Yang Maha Besar. Yang jauh memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat yang, daripada yang ada pada sisi mereka. Nah. Tertipu dengan keadaan di dunia dan mereka lupa dengan keadaan yang ada di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir kehidupan orang-orang yang seperti itu. Ya zahiran munadhiran minal hayatid dunya Wahum hum 'anil akhiratihum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum ya, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka itu mengetahui mereka itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir saja, yang nampak saja dari kehidupan-kehidupan dunia. Faham, tahu. Wa hum 'anil akhiratihum ghafilun tetapi mereka itu dari kehidupan akhirat mereka itu lalai. Lalai. Wa <tuh> ma al-iktidlal bil fahmi. Fa banu Israil al-Yahud atahumullahu fahman wa 'ilman. Ada pun orang-orang yang mereka beristitlan Mereka berdalil Mereka beralasan Bahasanya orang-orang yang lebih cerdas itu Orang-orang yang memiliki gelar yang mentereng Memiliki gelar yang berjejer Maka Ingatlah Kisah tentang Bani Israel Ia adalah orang-orang Yahudi. Afkahum Allah fahaman dan ilman. Allah subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ini orang-orang Yahudi kecerdasan dan keilmuan yang luar biasa. Jadi kalau anda merasa cerdas, orang-orang Yahudi itu jauh lebih cerdas daripada anda. Ingat kisah itu. Wajahul ya'rifu namin cifa jin Nabi saw dan dahulu mereka itu mengenal dengan baik. Mengetahui dengan baik sifat-sifat Nabi SAW. alaihi wasallam yang akan diutus oleh Allah Subhanahu pada akhir zaman. Bima ya, indahum fit Taurat wal Injil. dari apa-apa yang ada pada sisi mereka berupa Taurat dan juga Injil. Wa annahu sayubatsu nabiyyun huwa khatam khatamul anbiya. Mereka itu mengetahui bahwasanya dia itu akan diutus. Ya. Ya yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Wa nasifati dan bahwasanya sifatnya itu adalah demikian dan demikian. Wa kana bainahum wa bainal Arabi fil Madinati minal Aws wal Khazraj khurub. Dan di antara mereka itu dan di antara mereka yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab di Madinah itu dari kalangan kaum Aus dan Khazraj. Itu senantiasa terus terjadi peperangan. Jadi orang-orang Yahudi dahulu di Madinah. Ada dua riwayat di sini. Riwayat yang diambil oleh Fauzan. Orang-orang Yahudi itu dahulu mereka senantiasa berperang dengan orang-orang Aus dan orang-orang Khadrat. Dan senantiasa kalah. Selalu kalah. Orang-orang Yahudi ini selalu kalah. Makanya mereka menginginkan. Mereka menginginkan Allah nanti akan mengutus seorang nabi yang mereka akan berperang dengan nabi tersebut supaya bisa mengalahkan orang-orang awus, orang-orang Khazraj. Itu angan-angan mereka. Angan-angan orang-orang Yahudi. Angan-angan orang Yahudi. Angan -angan ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru." Yani ini potongan ayat ayat sebelumnya walamma ja'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihun 'alal ladina kafaru tatkala datang kepada mereka alkitab Yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terkala datang kepada mereka Al Quran. Ya. Yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wakanu min kablu yastafthuuna 'ala al kafaru. Padahal dahulu mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan supaya mereka bisa mengalahkan kepada orang-orang kafir, bisa berperang bersama dengan nabi. Yang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa memenangkan peperangan kepada orang-orang kafir. Mereka tunggu-tunggu itu. Kapan ini Nabi yang ada dalam Taurat dan Injil ini diutus oleh Allah? Kapan, kapan, kapan. Yaqulun mereka mengatakan. Sayyub'atun Nabi'yu. Alladi fi akhir zaman. Dan akan diutus seorang Nabi. Yang akan ada pada akhir zaman. Dan kami akan mengikutinya. maah Dan kami akan berperang. Kami akan memerangi kalian bersama dengan dia, Nabi tersebut. Itu angan-angannya orang-orang Yahudi. Angan-angannya orang-orang Yahudi. Mereka ketika berada di Madinah, berperang dengan kaum Aus, kaum Khajrat, kalah terus sehingga mereka memimpikan, menunggu. Kapan datangnya Nabi yang diberitakan dalam Taurat dan Injil itu? Palamaja Allah ma'arofu kabarubih. Akan tetapi inilah orang-orang ya, Yahudi. Perilakunya, kelakuannya orang-orang Yahudi. Falamma Allah katakala datang kepada mereka Nabi tersebut. Tahu mereka itu NabiNya. Ma'arofu. Kafar ubih, ya, yang telah mereka kenal Nabi tersebut ciri-cirinya, ya, wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana, sehingga mereka tak kala mengetahui ciri-ciri tersebut dan bukan datang dari kaumnya mereka rubah isi Taurat, mereka rubah isi Taurat. Kafar ubih, mereka mengingkarinya, mereka kufur dengan Nabi tersebut. Makanya dia, di akhir. Ayat ini Allah mengatakan falanatullahi al-kafirin dan laknat Allah lah kepada orang-orang kafir. Ailanna ba'tha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani Israil hasaduhu karena yuriduna يريدون an takuna nubuwata fi bani Israil. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan beliau itu datang dari Bani Ismail. Hasaduhu maka orang-orang Yahudi ini dengki dengan Nabi Muhammad. Tidak suka. Hasad. Lianlahum dikarenakan mereka itu menginginkan bahwasannya Nabi itu harus datang dari sisi Bani Israel bukan dari Bani Ismail. Kenapa Nabi itu harus datang dari orang Arab bukan dari kami Bani Israel. wa yatazunuhu wa yatazunaha li anfusihim falamma kana fi bani ismail hatta da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hum ya'rifuna annahu rasulullah ma mereka menahan diri-diri mereka sendiri tidak mau mengikuti nabi yang datang dari bani Israel ini jadi nabi muhammad sallallahu alaihi wa Maka tak kala mereka mengetahui bahasanya memang Nabi itu datang dari bani Ismail, maka mereka hasad terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan mereka itu mengenal dengan sebenar-benar pengenalan bahasanya dia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang demikian ma tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka bahmuhum kepintaran mereka terhadap agama itu dan pengetahuan mereka itu. Tidak bermanfaat sedikit pun. Sikap kiber. Sikap yang banyak menjurumuskan seseorang dari menerima kebenaran. Kiber dan hasad. Dua sifat ini yang banyak menjurumuskan seseorang dari menerima kebenaran. Hasad dan kiber. Hasad. dengki dia melihat saudaranya seperti ini, seperti itu. dengki Sehingga dia tidak suka. Jujung-jujungnya dia menolak kebenaran. Fmukulu man yang tahu al hukum, ia melakukannya. Tapi ia ceriffah tahu, i'm al hajat, i'm al kibar, i'm al tamag di dunia atau tamag di riadah. Ada tawarif yang Maka barang siapa yang dia mengetahui al-haq, maka hendaklah dia mengamalkan dengan al-haq tersebut. Dia beramal dengan al-haq tersebut, dimanapun al-haq itu berada. Karena al-haq itu adalah barang milik mukmin yang hilang yang senantiasa dia cari-cari dimanapun dia berada. Al-haq dimanapun datangnya, dia akan terima selama itu adalah al-haq. Dan terkadang seseorang itu tidak bisa menerima al-haq karena ada pemalingnya. Apakah itu hasad? Ataukah al-kibur? Ataukah dia tamak terhadap dunia? Ataukah dia tamak terhadap kepemimpinan? Di sana terdapat sawarif pemaling-pemaling yang seseorang itu... Ya, Bisa atau yang bisa memalingkan Al insana anil haq. Seseorang itu dari kebenaran. Dalam keadaan dia mengetahuinya. Dia karena tidak mau mengamalkan al-haq. Maka. Dia akhirnya terjerumus ke dalam kebautilan. Dan di sana ada pemaling-pemaling seseorang itu. Tidak mau menerima al-haq. Ada perkara-perkara seseorang itu. Dia menolak al-haq. Apakah itu dikarenakan hasad kepada saudaranya? Hasad. Dia merasa keilmuan dia lebih tinggi daripada saudaranya. Dia merasa waktu belajarnya lebih lama daripada saudaranya. Sehingga dia hasad kepada saudaranya. Tidak mau terima al-hak. Pokoknya kalau dari simpulan tidak mau saya. Pokoknya kalau dari kialan, beritanya pasti salah. Hasad. Hasad. Wa ma'al-kibur. Saya juga... Dikarenakan Al-Qibru sombong, merendahkan saudaranya. Al-Qibru batulahat, wong tunas menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia, merendahkan manusia. Ataukah dikarenakan rasa tamak dia, rakus terhadap dunia, rakus terhadap dunia sehingga menolak kebenaran, sehingga menolak Al-Haq. Sudah enak. Ingin mendapatkan harta yang banyak misalnya. Mendapatkan ee, ya perhiasan-perhiasan dunia. Wanita, harta, kekuasaan, kemasyuran, keterkenalan, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga dia menolak al-haq. Menolak kebenaran. Wah saya gak enak dengan posisi saya, dengan kedudukan saya. Kalau saya melakukan al-haq akan ditinggalkan pendukung saya dan lain sebagainya. Penghalang-penghalang seseorang Untuk menerima kebenaran Atau dia rakus terhadap Riasah Kepemimpinan, kekuasaan ya. Harus saya yang jadikan rujukan Harus saya yang jadikan pimpinan Sehingga dia menolak al-hak Sulit menerima nasihat Dari saudaranya yang mungkin dia anggap Lebih rendah pendudukannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Falhidayah itu wat taufiqu minallah Subhanahu wa taala. Maka hidayah dan taufiq itu mutlak dari Allah tabaraka wa taala. Hidayah, at taufiq. Hidayah al taufiq. Bahkan Nabi saw pun tidak memiliki hidayah berupa hidayah atau taufiq seperti ini. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah jenis taufik ya, hidayah yang jenis yang kedua hidayah taufik. Innaaka laa tehdi man ahabatta, walaikun Allah yahdi, ma'isha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah taufik. Hidayah supaya seseorang itu beramal. Hidayah supaya seseorang itu ya melakukan kebaikan. Enggak bisa. Itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun hidayah berupa hidayah tul bayan. Hidayah yang berupa hidayah penjelasan, penerangan. ya, Meng Mengajarkan kepada manusia mana yang kebaikan, mana kebajikan, mana yang kejelekan harus dihindari. Maka ini semua orang bisa sebenarnya melakukannya. Al-Qadri Tita'ah sesuai dengan kemampuan keilmuan yang ada pada dirinya semua bisa seseorang memberikan uh, penjelasan kepada saudaranya mana perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, mana perkara-perkara sunnah. mana perkara-perkara bid'ah. Maka ini bisa dilakukan oleh semua orang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ketika sudah memberikan penjelasan, pengetahuan, bahwasannya ini adalah perkara yang sunnah, ini perkara beda, ini perkara tauhid ini perkara syirik. Seseorang mengamalkan itu, maka dia tidak bisa. Harus mengamalkan itu, dia tidak memiliki kekuasaan dalam hal yang tersebut. Tugas dia semata menyampaikan, menyampaikan kebenaran. Memaksa seseorang supaya melakukannya, dia tidak akan bisa. Wahai Malaysia, bijabbarin. Dan kau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk orang yang memaksa. Tidak bisa seseorang memaksa demikian. Ya. Yang penting kita sudah mengetahui, Allah ya, sudah menyampaikan al-haq demikian. Nah, leitad anil-ma'rifati, wajanil-ilmi, wal-fahmi, hidayah dan taufik itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dan taufik bukan disebabkan dikarenakan mengenalnya dia. Dan juga bukan disebabkan dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya. Atau kecerdasan dan pemahaman yang ada pada dirinya. Bukan. Betapa banyak orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada kita. Tapi dia tidak menetapi alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang yang jauh lebih cerdas daripada kita. Tapi dia justru tersesat jalannya. Menunjukkan hidayah. Taufik itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal amru raji'un Allah Subhanahu wa ta'ala maka perkaranya ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihaada kana Rasul sallallahu alaihi wa sallam min qawli ya muqalliban qulubi wal afkar fabit qalbi Karena perkara ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak di dalam doanya itu ya mukallib al qulub wal afsar tabits qalbi ala dinik. Wa hiya zat yang membolak-balikkan hati dan juga pandangan ini tetapkanlah hatiku dalam agama. Fitnah Seseorang yang tidak kokoh agamanya, tidak kokoh akidahnya, manhajnya, dia akan tersambar oleh fitnah. Tersambar oleh fitnah. Digambarkan oleh Nabi alaihi wasallam, fitnah itu seperti kitaulain, potongan-potongan malam. Cepat. Gelap, seseorang tidak mengetahui, tidak menyadari bahwasanya itu adalah fitnah. Iya. Yusbihu rajulun mukminan, oyumsi kafirah, oyumsi mukminan, oyusbihu kafirah. Seseorang pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Begitu cepat seseorang itu berubah, begitu cepat. Hari ini dia masih ahli sunnah, mengatakan berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah. Dua jam kemudian. Besoknya kemudian dia sudah berakidah dengan akidah ashaa'irah misalnya, akidah maturi akidah syiah waliy alubillah dan lain sebagainya. Sekarang dia masih berkumpul dengan saudaranya ahlu sunnah, mungkin besok dia berkumpul dengan hisbujun. Cepat fitnah itu, cepat. Ya bi'aradinahub, bi'aradin minat dunia, kata Nabi Alaihissalam. Dia jual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia. Dia jual Akidahnya dia jual manahatnya dengan sedikit bagian dari dunia. Wallahualam tu bilah. Maka banyak banyak kita berdoa ya, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, banyak Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya al-ma'rifati wal-ilmi wal-fahmi wal-tiqhi kulluha asbabun jayidah maka sekadar mengetahui, berilmu memahami semuanya itu adalah sebab-sebab yang baik la takfi, akan tetapi itu semua tidak cukup seseorang semata-mata mengetahui saja mengilmui saja perkara yang al-haq tersebut dan memahami perkara al-haq tersebut ini adalah sebab-sebab yang baik. Ya kita belajar seperti ini thalabul ilmi seperti ini itu adalah sebab-sebab yang baik. Lakinnat lah taqwi akan tapi itu semua tidak mencukupi. Fa hadha al-mu'mina al-hadra wa al-ighthirari bi'ilmihi wa 'adam al-ighthirari bifahmihi. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin al-hadara hadar berupa larangan-larangan dan tidak boleh dia tertipu dengan keilmuan yang ada pada dirinya dan juga tidak ada kesertipuan dengan pemahaman kecerdasan yang ada pada dirinya wayas ada rabbahu al-thabat al-haqqi wal-bidayati li-shawabi abada dan ndaklah dia juga memohon kepada Allah subhanahu wa taala atas tabat kekokohan di atas al-haq dan hidayah di atas kebenaran senantiasa selalu dia meminta kepada Allah subhanahu wa taala kama anahulayak sarubilkuwah sebagaimana dia hendaklah tidak tertipu supaya dia tidak tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Dicatakan itu maka itu. Wayıqalu apa wayaqulu? nah Kalau Syekh Abdul Aziz Al-Burahim membacanya wayaqulu. Dalam nusrah. Wayaqulu hadihi daulatun kawiyatun ma yumakinu ayataghallaba alaiha ahad. Ada ma'anya enggak dicatakan antara? Ma yumakinu ada ma'anya? Dicatakan anak itu enggak ada. Boleh kul dan mereka mengatakan eh, dia mengatakan harihidaulahun kawiyatun ini adalah negara yang kuat tertipu dia dengan kekuatannya yang diri mereka. Majemah kini ayat akal lagalah yang tidak ada yang mampu mengalahkan negara kita ini sedikitpun lianahidaulahun kawiyatun Maksana bil atlihati dan zahirat al-fatakati al al dan al-qanabli al-dariati. Di sini Shahabul Allah Taala mengingatkan kepada kita seseorang yang menempuh jalan al-haq, dia mengenal al-haq, dia mengetahui al-haq, memahami al-haq, kemudian dia menempuh jalan-jalan untuk itu semua, maka itu adalah sebab-sebab yang bagus. Sebab-sebab yang bagus. Akan tetapi itu semua tidak cukup. Kita belajar, kita membaca, kita mendengar Al-Haq. Ini semua tidak cukup, kata beliau. taala. Beliau juga mengingatkan kepada kita. Untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkan kita kepada Al-Haq. Ya. Dan beliau mengingatkan supaya kita tidak tertipu dengan keilmuan yang ada pada diri kita. Tidak tertipu dengan pemahaman kecerdasan yang ada pada diri kita. Kemudian juga beliau mengatakan dan supaya kita terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat kekokohan di atas kebenaran dan juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk di atas kebenaran hidayah di atas kebenaran. Sebab, bagaimana hendaknya seseorang juga dia tidak tertipu dengan kekuatan yang ada pada sisi mereka. Dan dia mengatakan bahwasanya ini adalah negara yang kuat. Negara yang tidak akan mungkin seseorang mampu bisa mengalahkan negara kita. Dikarenakan negara ini adalah negara kuat yang terlindungi dengan senjata-senjata yang canggih. Bom-bom atom yang mematikan. Allah taala ta kemudian beliau mengingatkan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wa yaum hunain ingatlah tatkala kalian ada pada peperangan Hunain idza katratukum. katradukum tatkala kalian merasa ujub merasa berbangga diri merasa congkak dengan banyaknya jumlah yang ada pada diri kalian falyantugni ankum syai'a akan tapi itu semua tidak bermanfaat sedikitpun bagi kalian. Wadhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat. Kalian akhirnya merasa sempit. Bumi ini kalian rasakan merasa kalian rasakan jadi sempit setelah sebelumnya kalian merasakan begitu lapang bumi itu. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian lari kalian lari ke belakang dalam keadaan berceurai-berai. Ya. peperangan Hunain. Kaum muslimin Datang dengan jumlah yang banyak, yang belum ada sebelumnya dengan jumlah yang seperti itu. Kemudian sebagian para sahabat merasa ujub, merasa berbangga dengan jumlah yang banyak itu. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita pada hari ini. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal yang berlainan. Setelah awal-awal peperangan, jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka. Mereka rasakan bumi ini sempit, melihat di sana saudaranya terbunuh, melihat di sana kocar kacir, bumi ini menjadi sempit bagi mereka. Tumawalai, tumutbirin. Kemudian kalian lari ke belakang dengan tercerai berai. Dan dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kembali memenangkan peperangan tersebut. Sahdi, Masun Asun, Ini adalah perkara yang sangat besar. Yang banyak diantara manusia lupa lalai dari perkara tersebut. Wahdajunabilkuwati wasrawati waljahi walabhati. Mereka berhujjah, mereka berdalil, mereka beralasan. Bosannya kebenaran itu bersamaan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemewahan hidup, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kekuasaan wa yaqulun wa hum yaqulun hadhihi ummatun raqiyyatun mimma anha ala haqq wa matawasalat ila hadha al ala alhaqq bi anna indahum hadarah wa indahum thaqafah wa fahm wa fahmun duna nadari ila mahum alayhi min alkufr ri hum yaqulun innaha ummatun tinggi, umat yang cerdas, apa-apa yang yang menunjukkan bahwasannya mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran umat-umat unggul umat-umat ya, yang menunjukkan mereka di atas kebenaran dan ini juga, kemarin sudah kita singgung mereka menyangka ini adalah keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka menyangka dengan bertambahnya kenikmatan yang ada pada diri mereka Ya, di atas kebahilan itu mereka menyangka bahwasanya mereka ini adalah semata-mata menunjukkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Kalau Allah enggak ridho enggak mungkin saya bisa berhasil. Kalau Allah enggak ridho enggak mungkin saya bisa sukses misalnya. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan kesuksesan, dengan banyaknya harta, banyaknya anak, dengan jabatan, kedudukan yang Anda miliki dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Tidak ada hubungan sedikit pun. Bahkan kita khawatir itu semua termasuk istidraj. Termasuk istidrak, jebakan, ya, jebakan dari Allah Subhanahu Wataala. Wahai gada yaqoolu ba'zul al-makru'in. Inilah yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu, ya, tertipu. Kalau orang-orang yang memiliki hal-hal yang demikian itu berarti mereka di atas al-haq, mereka di atas kebenaran duna nanظرين الى ما هم عليه من الكفر من الكفر tanpa mereka memandang melihat mencerna apa-apa yang ada pada diri mereka berupa kekufuran berupa kekufuran nang dan sudah menjadi sunatullah ya Allah rahimani wa rahimakumullah orang-orang kafir ya Allah subhanahu wa ta'ala memang menghiasi perhiasan ini atau Allah menjadikan indah pandangan dunia ini kepada orang-orang kafir. Yang kemana firmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan dunia ini kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka berlomba-lomba di dalamnya. Mencari dunia. Berlomba-lomba. Karena memang menjadikan indah. Enak kalau saya begini, bisa begitu, begini. Terus dia memiliki angan-angan. Tiba-tiba mati saja, lupa. Kemudian yang lebih parah lagi wayat khurunah min al Keinginan, sikap dia, keinginan untuk mendapatkan dunia itu diiringi dengan sikap wayat khurunah min al Mereka menganggap hina, menganggap rendah orang-orang yang beriman, orang kau kerjaan yang ngaji aja misalnya, menganggap rendah, menganggap hina saudaranya. Kerja mas, kerja. Jadi kira-kira kita tidak kerja. Kerjanya harus seperti mereka. Pagi, kadang malam. Ditambah lembur. Subhanallah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Walladhi nasdaqaw fawqahum yaum qiyamah Allah tutup ayat ini. Surat Al-Baqarah. Ayat 212. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu nanti kedudukannya jauh lebih mulia daripada orang-orang kafir yang sekadar mengejar dunia tadi. Kapan? Pada hari kiamat. Sekarang tidak nampak. Sekarang tidak nampak. Naam. Dari bab ini ayo alikhu rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ingin memberikan dan B, ingin memberikan peringatan kepada kita adalah Semua itu, kecerdasan, kepintaran, ilmu yang ada pada diri mereka Jangan dijadikan tolak ukur terhadap kebenaran sesuatu al-haq Al-haq diukur dengan Ma'kala Allah wa'kala Rasul ada Adafahmi salafis falah Dimanapun dia datangnya, dari siapapun dia datangnya Selama itu adalah al-haq maka kita terima al-haq tersebut. Beda keadaannya ketika kita talabul al-haq, mencari al-haq. Kalau kita mencari al-haq bukan dari manapun, bukan kepada siapapun, ya. Dibedakan antara mencari al-haq dan menerima al-haq. Kalau mencari al-haq kita enggak boleh kepada siapapun dari siapapun, tidak boleh sembarangan. In hadza al-ilma din kadzaliman Ibnu Sirin, rahimahullah taala, "Kangduru amanahku ta dina aku". Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama itu, karena agama ini adalah aga, ilmu itu adalah agama. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf. Salam ke Quran, wa billahi tufik, walhamdulillahirobbil